Zer egin zuzor? So? Oh! Azte, azte entor! <laughs> eh, behar ditut kontrolatu oligo eta bordela guztiak. Gazoila badenez. Buzten ez panan galditze margir da... Itzatzuainak diana. Ai, ai, ai... Zerbizia. Zerbizia. Zerbizia. Ah, gazoila inxoiteen hor. Bada gende? Oh, Bada gende? Bada gende? Uh, jende guti, bai, bai, bai. Usai anba ino gutio? Zatakitu uh, usai anba ino gutio, baina... Mena... Emekiazzen dira alta... Baina jambata jende, nartzen eta horietan dira. Sosik ez dute, guri! Egea <laughs> <laughs> <laughs> uh, iziagri emekiaz jekidau. Mm. Dago, ez duen grauatzen, no? bai. Baina? Dago. Buztu jo, Giroa hartzen dut, ez dakuntza... Ala, ala! Eta, bai, jo... Ekirea zutik lan dian egiko, bale? Hola, xat... Baita raturra piztuean... Kasu, explozión, kasu... Zerba eta atzi baitut, ezta pisteen. Zimbeltu. Eta e, ziontzea moterak... Eta ziontzea daikin... Osten dira, ez dut zabaldudu, la van de lakoa. Hortako ez Est -te, te beitakt, ez dut pisteen al. Hortako ez dut pisteen al. Hortako ez dut, eta hop... Hortako zabaldudut, ez dut pisteen al. Eta, sortida eta... Jo perre le moya! Usaina berrizia da, eh? Portoan hor... Itxasua ezta investizentza <inaudible> menan ezan zabai. Motorea piztu endotik... Bada horako usaina <inaudible> azkarbatz. Hara, hendaiako portuan, itxasuntzia piztua, eta gure urpekaria joan da beraz beste B0-en bila. Oh, itxasuntzia berotzen ari delaik, Ta eguzki altsatzen ari da. Eh? Goizeko behatziak dira beraz endaian, eta endaiako portua goso-gosoan iratzartzen. Gosho da, guzketan. Zinez gosho da. Beste aldean beraz, portua bera, etxasontziak. Endaia, parean. Jaizkibel. Eta, agantzale bat, justu hondoan. Segtzen, agantzatik. Ah, hor dira. Gure bezeroak urbiltzen ari dira. Ezkira hori indik abiatzia, ozen, odot demora pixkatz, itxasuntzia diusatzeko. Gero, batzuk, bai tute itxasuntzi komina, partituko dela. Tia? Hala, hala. Arraturera partitia, bentzeat! Aaaah! Fintak berdela bau de launen ikiazteko! Tractura simpio da, ba? Ba, ikson guaietz. Borba da leku, ale? Eh? Ba. Eki uudan izan berda... Eta zantzik Udak, bai. Ez osberdintzu. Ba, gioitza suntzikio bada itsasoan mena bestena ez. Aitakei juri kuik. Azulo da seber. Barepartitu iko. Pakurente. Nota vien gidea? Pakel euskaraz dena bi. Bezanimon Giraulako borrela tituzatzu, sier girerak. Gak ingarri bat hemen, ene ondoan. Ah. Lankide bat. Eh? Lankide bat. Lankide bat. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak. Eta batak prestatzen nari. Gilean. Usaia dutenak dira, hor edo... Hor... Edo... Edo... Usaia dutenak dira, hor Bai, bai, bai, badira... Badira pate dobi, azten dianak... Lehen maila dutena, eta... Berat jautsiko dira... Nelankidearekin. Bakarrik ezin baitute jautsio, no? Na, bestiak bakarrik? Eh? Bestiak bakarrik jautzen dira? Bai, bai, bai, bai, bai... E, Bi garen mailatik Bakarrik jautzen aldira jo bat dira sakontasun ez berdin batzu bigarren mailakoak adibidez uh, bakarrik edo ba, bakarrik ez da dasekulan joaiten baina uh, berdira lepalanket daitzen ditugu bederen bi izan behar dute bena autonomoak lehen bigarren mailatik bigarren mailakoak adibidez elgarrekin, elgarren aftian ogoi metretak jausten aldira baina horiek bigarren mailakoak ber ogoi metretak nahi badutete sartu behar dute maizu batekin sartu pedatu Bala. A GPS-a ikin ez iste? Baka. GPS-a ikin ez iste. Ba, senta bat dira toki ezberdin batzu eta adibidez horra bian dira eta da aritum torbatola eta itsulian bada sablia besterik ez. Daudia berda susena susen izan eta markaba tesagi urian gero upeka litza ta bialdenak marka horren arabera uh, joanen ira berat da Ea uh, prenez direct sur la boue parce qu'on a dérivé un peu on s'est écarté on est sur le sable là ah, <rire> Alors il s'est Gambo c'est par là-bas. On peut se mettre pas légal. Voilà, on va tirer le tambour. Il là. Eta duiten dira beraz bolago giruntz Eta gu aldiz, txasontziz, berriz duiten gira Bolaruntz e, Handia utxiko baitira beste batzu Gosoan Eintzinatzen gira eta ahantzaleak sartzen dira Arrantzale bat ikisatzen Bolago egit gainetik ez baita pastu behar biztan da Azpion urpekari, zakoak gari baitira Atik batzuan jautzi dira eta beste batzu hemen Ede, uh, urazian ekspikatu dauzut, mailak batzidela Baila Eta hemen hori uh, labu ez dakitzen dena Ogoi hamoz ba, metretan da Eta batzut aldira ogoi metra hartio Eta besteak uh, berroko ideetan dira oztako Eta leku ezberdinean oztan ditugu Hau soizu hamozazki metretan gira Eta hemen jautziko dira Baxer! Da Ta tutatzen dut ja, ja, ezteko jendek jauzen albiela. Supertari! Baxer, nestorle dut, tranquille, en palme dut carabue? Zer da, kainu hori? Hori gana idu dena unza dela. Aldi guziz berda egin? Bai, zenta... Bai aldi guziz, hafe <truise> ursaia maiten dugu jendek, zenta... gauza fite jo aiten aldira urraspian ez dugu itsegiten ala bordela bat baitugu tugu hauan eta urbarnian nintzeko lan afer ez dutzeko lan entxeatu en itsegitea baina en ez da ez da untza pasten baina iziagri untza entzuten da urtazpian bai? airean baina obekio A bai, bai. Okay. Mm -hmm. hala dena joan dira hei eta horiek urreak sartuko gilek uh, beste lekura le joan gira hemen bat dutelo pai alfa hor dian normalki Onduko itxasuntziak ezin dute urbildu, ehun metra behar dituzte, respetatu. Baina guk badugu beste, beste bat itxasuntzian eta behar dut beste joan bai. Eta lehen txistukatu zu norbait horregatik zen? Bai horregatik zen, eta bon, a, etzen hono urpian etziren aferen etzen jendeik besteak horberro goietan utzi dituguna, baina. Horiak ez dute urbildu behar, ehun metra behar dituzte, respetatu zen, lan sabaita bestenez. Alego senordia. Alego sen. Eta bizkozo. Bulak. Horri da. Aita besteak ez dituzu ikusten, badakizu uh, non diren. Zekatu koditu guta bulaoriak atzemaiten burbojak. <laughs> Atzemaitekin jaki nendun non diren. La hori itxasuntzi bat, el duda tope eta normalkideak luke hor tiblekutu. Horxe kartzen ituzu? Bai, soiten dut ikusteko nondian? Ah, hemen, top. Ba, talde bat bada hemen azteko. Hor ikusten duzu? Ah, bai, bai. Ah, ontsi ikusten da, bai. Bai, bai, bai, bai, gio Hor, oh, lehun lehuna baita, zierri si untzaikusten abedea, beste bat zutamera da sekatu eta ez da hile egresa ezarekin. Hor, oh, untzaikusten abak. Uh -huh. Eta, beste talde bat bat bat dela eta behar dut soin nundian. Basta lan besala? Bate, ez ez. Gio bada nola egan irresponsabilitatea uh... iniz zerbait gertatzen ma da hori zierrifite dugu eiten alda ordian. Baina gero gozo-gozoa baina, ikiziari maite dudua. Hola, kanpoan izaitia eta... Bai. Gozoa, nahi nuke gehiagoa izan, baina bila da lana. Fe hemen azteko gure taldean. Gero beste bat izaiten alda demora gehiago, baina... Hemen bila bete. Gio behar begiz. <laughs> Alta ez dut maite lana, baina bon, jammerda ale. Beti bigarren taldean sekatzen du. Abadi ezeko eh? zen apodita da. Zara duzu bai. Zorsta. Bai? Lehen <laughs> erten zinean batzutan ahriškoak ba, bazirela gertatu izan zehizu, lako... Eh, guri, sekulan, ba aldi batez, neska batek beharien puskat bine zuen, baina bako traumatizme da hitzen da, baina guti. Bortitzago izaitena alda, baina nire tzait sekulan gertatu. Eta espero dute tzait dela sekulan gertatuko ere, zeta... Hor, kristoinkaka da, gero helikoptero ezberditu zteraman, bordele hartiot... Eskistoen historioa. Ba iztripu bat delaik. Oli da. Ze ikusten da, Urpian? Ba, gausan nitsa... Ba, hor adibidez... Zierri... Uh, Zierri guti dela... Sentitzen dut. Arrain eta... Gero badira, Ola Garroak, Arrainak... bare baretipi batzu ere, mota ezberdinekoak... Ez zuhzen, ez tekin hori den... Kirikiniu? Dola, Kirikiniur. Kirikiniur, Bizkaian alertena, ondo egun. Kirikiniur, to hori ikasi duteguna. Gero bak, zainitzen, eta eh, hori txasutzi bat urbiltzen ari da, ordean pusatuko dut buskatu. Prexioa eman eh, behar. Eki biltzen nahi, berakasue maiten dugu ba, halle. Beste batzu pasatzen dira bala bezala, eta... Izan behar dira ez batzu laitxasuntzia zuten asobera benperatzen, eta pixkatola... Bai, bai, bai, bai, eta udan gehiago ta... batzu heldu dira, ez dute sekunan helabili txasuntzik, berdin permisa baute, pasatzen dira, ez dute, Fe, ez dute deus respetatzen batzuk, ha. Eh? Eta hori, beti hori gainera behar dugu. Beti beai go ono. Ona horia kemengo dira ta ezagutzen dute. Iduris. Zema no subeste taldea? Ez. Es. Bana berdin algahekin dira denak. Ba, handabazkoa. Ba, bizten? Oh, Ez. Ba, ah, ba, ba, va. anchitan bai. Ba, zer da hor gauza hori hori hor. hori da be, lukinka hori hori ikusten duzuna hor parachute da dugu eta hor jendeak ateatzen dira eka gelditzen dira urazpian eta hori da erteko itxasuntziak eta guri hor diela itzoitean nahi diela eta laster ateako diela uretik. hene e, ustez hemen txik hiru uh, edo lau minuten burean ateako dira Itxoi merda? Itxoi merda ba, ba Nako? Be uh, huastian explikatzen nuena ba, da Uh, Galditze bat zu badira, uh, odolain garbitzeko buskatzen, eta... Ba, e azot gehiago ezartzen dugu... Uh, odolian eta behar da gokputzari denbora utzi... Uh, ez dena ateratzeko, baina parte handi baten aterazteko. Gero adibidez, uretik uh, aterako dielaik... Boa, depen duen osakontasuna, zesa ibili ibilidian eta zoma denbua bena... Uh, Adibidez, seguniz horiek ukanen dutela, bospastai horren ez, uh, handegazaz izanen dira. Mm. Bai. Ta gero adibidez ezin zindar, uh, berdute beden amabi edo ogoitala horren dependitzen du horre, beden amabi edo ogoitala horren itxen berdute, egazkin hartuaintzin, entzin edo mendira joan entzin, zenta prezioak presioak, uh, presioniak aldatzen dira eta riskoan jartzen aldira. Ortako, berdute garbitu gorputza. Hala, babesten ditut. C'est le pied la plongeur heureux. Si gelé les couilles. Il y a rien vu. Hor akti batzen dira, beraz lehenak igo dira. Hoi no, duriz ez dute gauza handek ikusi gauz urapiskatzikina baita. Eta hor, ah, beste batzu, atera dira. Azor abian beste entxeeka. Anpeti en kokainoa, eh, lehen espikatzen dira, beraz beti bat hor hor... Eh, 0 bat ekizue, eskoekin den hori. Eta aldeguziz zurera sartzean eta ateratzerakoan ere, behiziten dute. Eusik urtatzeko, dena ongi Zein duzu agar izinen, zein notatzen? Ebe uh, zomaten bora egon dien eta zesa kontasunean. Zenta gero izaiten alda hor, uh, goitit jiten aldira iziagriuntza. Ezek zidan do de dekompresion gero izaiten aldira ere. Itxasuntzian edo gero, berantago ere. Hortako guk dena markatzen ditugu, zerbait pasatzen malima da. Badakigu nun izan dien eta zerrizkutan dien. Taldi guziz margatu behar dugu. Dita nahi dira hor. Bai, bai, bai. Bai? Bai, bai, bai. Baina zitean baska, plus, alko dira Ah, beue. Belesiada ez? Itxasuntzi bat gidatzea. Bai, baina iziari maite duni. Bai, bai. Zta bideik, nola... Ah, gero bat dira... Bai, zentzuak respetatzeko sartzean eh, gero itxasuntzian... Ba, dira prioritate batzu ere, bai, bai, bai. Hori ikasten da... Eskolan, eh? Bai, bada... Otoetan bezala badan, korde doela, merg eta liberda ikasita, gero. Aldena egiten da, gero. Ikasten da. Bena, hor hor egesada zen da, itxasua lehun-lehun bai da baita, bortitzten delaik ikuskat. Ura bortitzea da dela ik, ur pekaritzaa iten da, lera? E, dependitzen du, zen da... izaiten alda... Ba, e, e, Aizea bat eta gero Dela ahul eta horiek bortitza izaiten alda gainean Berkizu urpekaritza egiten dutenak Itxasuntzidat igotzeko eta hori zaila izaiten alda Berdin urazpian izaiten alda gero Itxasua kexatzen dela ipuskat gu Edo hemen zonalde ezberdinetan Hemen adibidez Iparritik heldu da Aizea Eta hor, labede eko son eta horietan a, Asturriaga daitzen da, Euskaraz a, Hor, babestua dira puskat du ditzen du, zezonetan edugun a, Urpekaritza egin Eta gero bortitze gide laik be, etxene goetan gira Ez gira hemen minartzeko dien, a, Jostatzeko da urpeka, urpekaritza barka Eta hor, uraz bat gradotan da? E, ni atzu izaniz, izor eta ogo imetretan hamalau gradotan Ho, bai hotza Eta estapenean ez a, zenta Jantzi berezibatzua ditugu Benera gero... Uh, ordu du erdi bat irru horren lahorden egoiten dela uh, Uraazpian uh, hostean hasten gira ba Hortako uh, tako den aldiko dute bero bero bat prestatuko dut Hala, <laughs> hori nazken taldea Gero, akabo eta... Etxera! <laughs> Colego da. Banadero. No voy a ganchakidatuko du. Abaia. Aiop, zakasak. Kidatzelan ut. Eh? Kidatzelan no ut. Ba, bad yan arrantza sailada itxasuntzi baten uh, ibil, eh, itxasuntzi batekin ibiltzea barka. Aije. Aitsuta ah. facile. Aije ta facile. Ba, eta uhopekari txanaibauziegin, auskugi endaia taldea daitzen da. Ta pff, langilea Kristoinak dira. Kristoinak. hasontzia estekatia ketke bezhala bai pushka garritu bea ah lakia ere eski galitunela